Bon dia a tothom i benvinguts um, Ara Jaume, Joan, ja tothom no està igual bon, bon dia a tothom i benvinguts a una nova edició del TAP Esport, edició d'aquest dissabte 23 de novembre del 2013 Edició doncs eh, molt, freda, eh? molt freda Estem a una temperatura de 8,5 graus Ja s'acosta el fred A dels nostres... Ja teniu el fred directament Bon dia Jaume 8,5 graus a l'exterior dels nostres estudis Fa molt fred, ha eh? glaçat ja i l'home del temps Uh, ho ha endevinat. Ho ha per dir que em el fred i de quina manera que ha vingut. Aquí estem més calentets. La meva veu no és de, tampoc de les millors uh, de les millors vegades, però intentarem tirar el programa endavant. Um, un mes, eh? Un mes i estem ja a Nadal. Un mes, justament un mes i sabrem si ploarem o riem. No, Jaume? No. Un nou capítol de sonrises i làgrimes. Falta un mes perquè ens en recordem D'aquells que canten aquell anunci del Nadal... No... Eh, que ens en recordem sí. de la Caballí, del Bustamant sí. i de tots aquests... Sí, que Falta un mes. Sobretot a mi em fa sí. gràcia les cares que fan, o sigui... Un mes, un mes si donen gràcies a la Bruixa de, de sort o no. Ja ho podem, perquè... Jo crec que va bé... Bueno, ja està clar que mai et tocarà, però... Comprar-te la, la catalana i l'espanyola. Bueno, o, o a diferència de premi, vols dir, no? Sí, pel, de, pel premi. Mhm. Uh -huh. Doncs, com dèiem, falta un ajust, i aquí són ara mateix les 12 i 48 minuts, eh, 50, 50, no, Joan? Més aquest rellotge va massa bé, o sinó el fred. Aquest rellotge més sinó el fred. Són les 12 i 48 minuts, si és que té pila, el no, no, rellotge no parca així, però esperem sí. I us acompanyarem aproximadament fins a les dues del migdia. Avui programa... Com deia, d'aquest 23 de novembre, programa que jo ja no havia d'estar titular, però encara hi soc, per tant no sóc suplent, i esperem que sí que aquesta setmana que ve el Pep Soñé estigui amb nosaltres, ja en té ganes, ja vol estar aquí, ja va dir, dieu que torno la setmana que ve en principi, en principi o en final. Per tant, esperem que la setmana que ve el Josep, fort abraçada des aquí si ens estàs escoltant, si estàs recuperat ja el 100%, esperem per la setmana que ve. Doncs bé, nosaltres anem a parlar de... De moltes coses, tenim futbol, tenim bàsquet, tenim evidentment la secció del motor que no la portarà tot això, sinó que quasi quasi la portarà el Josep Vilardell, que està primant els últims detalls. Uh, també tenem la gent de la setmana tindrem el futbol sala també on farem uh, un repàs al futbol sala perquè està interessant eh, aquest futbol sala porreig que està amunt amunt a la classificació en el seu primer any després de 13 anys d'absència estan doncs uh, arrasant diria jo, S estan arrasant perquè estan segons la classificació només dos punts del primer classificat el bàsquet també ens portarà el, el, el Josep Vilardell, bàsquet en general parlem de l'Euroliga, de l'ACB parlem una miqueta torn i uh, l'expressió estrella avui serà evidentment doncs sap dir-ho, però serà el motor eh? el motor ens espera una super entrevista amb el Jordi Riba l'enginyent cap de l'equip Volkswagen Motorsport al Mundial de Rallis que el tindrem amb nosaltres d'aquí a una i farem un repàs exhaustiu per què Volkswagen ha guanyat amb tantíssima claretat aquest Mundial de Rallis perquè sense anar menys lluny eh, vam fer un doblet la setmana passada ja veníem del doblet del Rally Catalunya i volem saber quins són els secrets perquè Volkswagen eh, ha estat... Eh, arrasant aquest any 2013 i com va néixer aquest projecte, repassarem ratll i ratll ara que ja s'ha acabat i que la temporada 2014 doncs, eh, ens queda una miqueta lluny. Per començar, doncs, pilota. Eh? Pilota i anirem a repassar doncs, el futbol base del Porreig, tant el futbol sec com el futbol 11, partits que ja s'han jugat avui aquest matí, partits que jugaran demà, les noies també, hi ha hagut un partit espectacular entre l'Espanyol i el Porreig, un partit, doncs, que sentir molt i lamentablement després que guanyéssim 4-1 hem acabat perdent, però ara ho repasarem amb el Jaume. Jaume, bon dia! Bon dia! Ara sí, eh? Què tal, Jaume? Tot bé? Sí. Sents el fred o no? Fa molt, molta fresca, fa. fa. Fresca o fred, no? Més aviat? Se sí. Se t'ha glaçat el cotxe o la moto? No tinc moto ni cotxe. Se t'ha glaçat la bici? No, bueno, no utilitzis molt la bici. Se t'han glaçat les idees? No, això sí que no. Bé. Bueno. Ja, ja, ja, Te'n recordes del partit d'Espanya contra Sud-Àfrica? Ostres, un partit, aquest partit, eh, no en vull parlar, eh? No em vinguis a parlar d'aquest partit perquè et foto fora de l'estudi. Un sí. desastre, eh? Jo només me'n recordo al Rossell el que li va dir a que li va dir «Si no damos tantes voltes al món, ho tampoc ho passa nada». Sí. Eh, vull dir que, clar... Sí, és eh. la jornada Valdés. El Valdés eh, tot hem de dir que gràcies al president Laporta, eh, l'expresident Laporta, eh, el Barça cobrarà uns dinerons d'aquesta lesió de Víctor Valdés, perquè a partir del 24è dia, crec, uns diuen 24è, els altres diuen 29è, altres diuen 20, total. A partir d'aquests dies, eh, sembla ser que el Barça cobrarà uns 20.000 euros per dia per la lesió de Víctor Valdés. Per tant, uns calorons que s'han volgut a al Barça, però, clar eh, estem... A mitges, eh, el porter, veurem què passa, aquests, aquestes, aquestes jornades que queden. Anem a repassar el futbol base del Porreig, recordem, i deixem eh, l'altre en parlarem, Jaume. Anem a repassar el futbol base, ho tens a punt, Jaume? Sí. Doncs vinga, comencem. Aquest matí s'ha jugat eh, de la categoria Prebenjamí al grup 54, eh? El partit eh, era a les 10 del matí, Jaume. Era el Nàstic de Manresa, club de futbol C i el Porreig, club esportiu A. I el resultat d'aquest partit ha set 1 a 1. El Porreig continua líder d'aquest grup 54 després d'aquesta jornada número 8. Camiem de categoria Benjamí B. La categoria Benjamí B, sí. tercera divisió, grup 13. Aquest partit, Jaume, es jugarà demà a les 10. a Berga, derbi. És el Berga, club esportiu C i el Porreig Club Esportiu B. Albergue Marxa 7 d'aquesta tercera divisió grup 13 i el Porreig doncs és dels últims, dels últims, ha o quin sigui, quadruple empatat amb el 16 el 17 i el 18è. Aquest partit demà matí d'omenja a les 10, com deiem. Canviem de eh passem al Bonjamí A, primera divisió grup 7. Aquest partit eh, jugarà eh, a les 11:30 també demà diumenge. És el Porreig, bueno, i ja es va jugar, no? No. Tenim no, aquest no hi ha resultat, Jaume Ah, t'havia sigut Bé, és el Porreig Club Esportiu A i l'Olímpic Camp Fatjó Club Esportiu A Perdó, sí que tens resultat, Jaume Sí, digues, digues Van empatar 1, Porreig un, i el Camp Fatjó 1 Han empatat, eh, Club Esportiu Porreig A 1, Olímpic Camp Fatjó 1 Perdoneu per parlar d'això El Porreig és quart amb 15 punts i l'Olímpic Camp Fatjó és cinquè amb 15 punts també, per tant un partit eh, interessant aquest ha ser. <fixi> Ara sí, caminem de categoria, anem a l'Alaví B, eh, tercera divisió, grup 16. Aquest partit s'ha jugat aquest matí a les 10 al camp del Minorissa. Minorissa, Sagrada Font, Unió Esportiva, 1, i el Porreix Club Esportiu B, 3, a guanyar. Victòria de l'Alaví B, després de tres partits consecutius perdent, per tant, ens alegrem des d'aquí. El Minorissa, que és 12 a la classificació d'aquesta tercera divisió, grup 16, amb 5 punts, i el Porreix és tercer amb 18 punts categoria a la vi A aquest partit també s'ha jugat aquest matí a les 10 segona divisió grup 7 estem parlant Ja um, Jaume, partit és el Porreig Club Esportiu A que ha empatat contra el Berga Porreig Club Esportiu A 3 Berga Club Esportiu A 3 3 a 3, un altre derbi aquests derbis interessants el Porreig que milita recordem en aquesta segona divisió grup 7 és 8 amb 12 punts mentre que el Berga és 6è eh? amb 13 punts per tant, eh, un partit que quedarà igual més o menys la classificació més o menys quedarà, quedarà en taules canviem de categoria, passem a la infantil i aquí ja comencem el futbol 11 eh. segona divisió, grup 25 partit previst per demà diumenge al camp del Puigcerdà i ja els Planyo a les 10 i mitja del matí, fotrà un fred mai millor dit, a les 10:30 del matí s'ha de, eh, de jugar amb gorros amb és aquell camp perquè vamos, a les 10:30 i 30 del matí Jaume, perdit Puigcerdà, Club de Futbol A eh? i el Porreig, Club Esportiu A. Eh? Recordem d'aquesta segona divisió, grup 25, demà a les 10.30, Puigcerdà, Club Esportiu A, ah, Club Esportiu Porreig A. Ah, divisió Cadet, segona divisió, grup 25. Aquest partit s'ha jugat aquest matí a un quart de 10, que també... També s'ho apava fort, eh? la sí. pilota s'ha agafat bé a terra. Sí, tenim el resultat, que és el que ha quedat Solsona, al club de futbol A, 2, Porreig, club esportiu A, 0, em no va dir 2. Correcte, deixa'm dir abans que l'Infantil, que ara, ara em deies, l'Infantil, eh, el Porreig marxa a 4 amb 14 punts i el Solsona a 8 amb 9 punts. Per tant, també un partit d'aquests, de 1 a 2, 1 a 2 diguem, de classificació amb classificació classificació avall, dos, de 2 de la taula molt propers. Eh? Mm. Vull dir, el que et deies, 2 a 0, Solsona-Porreig, no? Ha guanyat el Solsona. Victòria al Solsona el real serà el, el podi d'aquesta segona divisió grup B perquè és quart amb 13 punts i el porreig amb aquesta derrota pues baixar una miqueta, és 13 amb 4 punts falta la provisional. llàstima perquè l'últim partit el va empatar però aquests cadets no acaben de funcionar gaire aquest any 3 partits consecutius per Dent i l'últim empatant juvenil, categoria juvenil, primera divisió grup 6, per aquest partit està previst per avui aquí al municipal a les 4 de la tarda porreig, club esportiu A, igualada, club de futbol A Partidàs perquè arriba el líder, porreig és 12, amb 6 punts, i l'igualada és líder d'aquesta primera divisió amb 18 punts per tant, partidàs a animar aquí l'estadi a la tarda perquè amb el líder ha de punxar i ara passarem ara ja farem una miqueta de Eh, ja farem una miqueta de només de, de pinzellada per amunt és la quarta catalana grup 1 estem parlant del club esportiu Porreig B pel segon equip del Porreig partit previst per demà diumenge a dos quarts de cinc de la tarda al camp del Navàs Jaume, no el tens? no bueno, doncs és, és, és, el, és el B eh? Navàs, club esportiu B eh, Porreig, club esportiu B el Navàs és setè amb 13 punts i el Porreig és desè amb 12 punts i l'A Eh, la que marxa quart amb 24 punts que la visita del Viladecavalls demà també al municipal a les 4 de la tarda estem parlant de la tercera catalana grup 7 l'objectiu recordem en 3 anys és arribar primera veurem perquè estem quarts Porreig com dèiem, club esportiu A, Viladecavalls, club de futbol A el Porreig és quart i el Vila de Cavalls és el setè eh, anem a parlar de les noies com dèiem partidars aquest de matí. Del, de l'olabí infantil, el femení de la primera divisió grup 2 vale, de la primera divisió grup 2 aquest ha estat un partidàs sí. por, el Porreig eh, ha perdut 4-5 però és que estàvem guanyant el descans 4-1 i en qüestió de 10 minuts han marcat quatre gols Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, eh? Déu s'ha escapat un resultat important perquè el Porreig era cinquèm amb deu punts i podia haver-hi quasi, quasi, quasi atrapat l'Espanyol que és segon amb 16 punts, per tant el resultat ha set de Purreig Club Esportiu A4 Espanyol, Real Club Deportivo A0 El femení la categoria femení que ha dit a la vi, eh, aquest partit està previst per avui a la una del migdia, és el Corcó Associació Esportiva esperem que no sigui un Corcó eh? la brometa Curcó, curcó Associació Esportiva Porreig Club Esportiu A el Corcó que és novè amb 4 punts i el porreig, que és cinquè, amb 13 punts. Uh, dues, dues, uh, dues, ai, dues divisions ens queden, és la cadet juvenil i femenit, tu tens la culpa, Jaume. Segona divisió, grup 4, aquest partit previst per avui, eh, bueno, aquest partit ha començat no fa massa, eh, aquest partit ha començat de 3 quarts d'una per tant estem en el primer quart partit entre el Porreig Club Esportiu A que marxa 6è amb 11 punts i el Sant Esteve d'en Basque Club Esportiu A que marxa 12è amb 6 punts per tant aquest partit hauria de ser en teoria un partit eh, força, força, força plàcid i el senyor, eh, el senyor femení que milita la segona divisió grup 4 aquest partit de juga demà diumenge també aquí al municipal, quin fred que farà Porreig Club Esportiu A, que és 8è amb 9 punts contra el Vic Riu Primer Rafofluc, eh, Futbol Club A, que és 5è amb 13 punts, per tant 8è contra 5è un partit d'aquests que també s'ha de guanyar i repassat ja doncs el un cop hem repassat el el futbol, el futbol base i el futbol 11 doncs ara anirem a parlar del bàsquet del bàsquet d'aquí, de... de la nostra comarca Què fas, Jaume? Que estàs parlant baix? Se t'entest... Ah, estàs deixint. Vam parlar del bàsquet, perquè també el bàsquet, eh, que diu el nostre xai Txai perquè també s'han jugat alguns partits ja, com per exemple, alguns partits es jugaran eh, demà a les 11, altres partits jugaran aquesta tarda, i alguns partits que s'han jugat, com per exemple, doncs, el cadet. Començarem primer abans, però, el que ja ha previst, que és el que s'ha jugat, però no tenim resultat, perquè... No està, encara no està actualitzada l'acta la, és el mínim masculí fase prèvia nivell C grup 10 aquest partit s'ha jugat a la 2 quarts de 10 entre el Fisio Ortes Club de Bàsquet i el Porreig el Fisio Ortes és 5è d'aquesta classificació amb 5 punts i el Club Bàsquet Porreig és 6è amb 4 punts la categoria cadet masculí fase prèvia nivell C grup 15 aquest partit s'ha jugat avui a dos quarts d'11 del matí i el resultat, atenció que feus a fort a la cadira, Club Bàsquet Vila Torrada B 90, Club Bàsquet Porreig 42. Una pallissa ens han ens han fotut, eh. Eh, Vila Torrada és quart amb 4 punts, mentre que el Club Bàsquet Porreig és sisè amb 4 punts i aquí és clar, la provisional Vila Torrada serà eh, tercer crec, si ara quan s'actualitzi la classificació serà tercer. Amb 6 punts, si nosaltres ens quedem en quatre.goria categoria Juniornior masculí nivell C fase prèvia grup 9, aquest partit ha jugat demà a les 11 al camp del Sant Fruitós entre l'Associació de futboltbol de bàquetbol Sant Fruitós B. Club, és que també hi ha uns noms només dir Sant Fruitós B. L'Associació de de Basquetball Club. Eh? Ja ho diré bé ja és que és complicat aquests noms. Sant Fruitós B, Club Bàsquet Porreig, el, el Sant Fuitós és líder, amb 8 punts, per això deu tenir aquest nom, i el Porreig és sisè amb 5 punts. Cambiant de categoria, la júnior femení, nivell B, fase única, grup 1. Aquest partit, a jugar començat, doncs fa escassos mitja hora, també, deuen estar doncs, ja avançada la primera part, a punt d'acabar la primera part, entre el club bàsquet setmanat i el Club Bàsquet... Setmanats. Setmanats, sí. És un misquior. Gràcies, és que esperava que ho diguessis, però que no dius, doncs jo el dic jo. Club Bàsquet Setmanat, que perdi, espero contra el Club Bàsquet Porret. Ho sento, ja, home. El Setmanat, que és 9, amb 7 punts, i el Porret és 7, amb 9 punts. I la categoria tercera femenina A, fase prèvia, grup 4. Aquest partit es juga aquesta tarda a les 7, aquí el, perdoneu, el camp del Mata de Pera, Club Bàsquet Mata de pera naranja Club Bàsquet Porreig aquí aquesta tarda, eh, aquesta tarda a les 7, Jaume en tens negre el Mata de Pera és 6è amb 9 punts i també el Porreig és 7è amb 9 punts per tant, triple empat en aquesta tercera femenina fase prèvia grup 4 dit això, eh, farem un descans en, que ja bueno, anirà ja, ja, ja, ja, tenim això. Em vaig al costat del radiador. Farem un descans sí. i... Eh, I posem una cançó, no Posem una cançó, no? Del nou disc dels Pep. Molt bé. Els Pets, nou dels no, Pets. Com es diu la cançó? Bombolles. Bombolles, eh? Del nou disc dels Pets, eh, d'un grup català, doncs, música de casa, altre cop apostant aquí. Un grup català que fa molts i molts anys que hi és. I que i, tots el coneixem. Es, sí. Eh, es mereix, eh, es mereix una un homenatge a sí. Recordem que avui estarà al Teatre Oles de Montserrat aquest vespre, que els podeu anar a veure i ara nosaltres es deixem amb la seva cançó del seu nou àlbum, la primera cançó del seu nou àlbum, que és Bombolles. Mai diries que porto una altra vegada al Relayer, que no tens més cintes, que, eh? Què passa? Eh, no? fiquem la ràdio. Collons, ja està bé. Des del fons del la... fons de curar-me el cap amb mil cançons. Des del rang del cel m'esponso el gel que em creix dels meus. Doncs bé, després d'aquesta cançó bombolles que encara el Joan estava submergint-se allà darrere... D'aquesta que eh? bombolles... <ríe> <ríe> Vols un martell? Necessites una maceta, no? Ai, Deia, doncs... ja està bé posar música catalana. Sí, després d'aquestes bombolles dels pets, que recordeu, avui eh, està en el Teatre Olesa Montserrat a les 11 de la nit, si voleu anar a veure, doncs eh, un homenatge als pets anem va passar a la secció del motor la primera secció d'aquest motor i començarem parlant del que va passar la cap de setmana passat jo no hi vaig anar, jo no hi vaig ser-hi eh? jo no hi vaig ser, que van dir jo n'hi vaig ser -hi perquè és que va fer un temps horrorós va començar a ploviscajar el dissabte i el diumenge va fer un temps horrorós i el que dèiem, llàstima, l'altre cop final de temporada del trial final de temporada del campionat d'Espanya que recordem que era com un campionat del món i, i bueno, i va acabar amb pluja és que em deia, parlar amb balonyar, el el dissabte. Qui va guanyar? Val de sempre. Espera't, home, ja t'avances el... Eh? Doncs eh, vam parlar amb el Meritxell i va dir molt mal temps, però tot i això no va impedir doncs, que els pilots els millors pilots estiguin davant, però és clar el públic doncs, no va ser el que havia de ser i llàstima, perquè si organitzis una prova d'aquest esdeveniment per portar moltíssima gent, perquè la gent disfrut i la gent s'ho passi bé mm. i a sobre et plou, clar doncs, esclar, t'ha d'agradar moltíssims com els cotxes, si t'agrada moltíssim és probable que hi vagis, però si no també és complicat. Josep, bon dia. Bon dia. Què tal, Josep? Bueno, anaves fent molts exàmens ara. Sí? Tens feina? Tens feina de totes maneres, sí. no? Has, has pogut ja... Tens ja tot a punt, Josep? Avui em que te'n carregues del motor. Falta el Rally Car, ja ho tindré tot. Ah, el Rally car. Això ja va, això va pel Riba, ja, eh? Pel Jordi Riba. Bueno, doncs, eh, si et parlant d'aquest trial de Cal Rosal en la que Toni Bou va proclamar campió d'Espanya ja era fàcil que es proclamés campió d'Espanya sí, perquè no eh, tenia, bastant, tenia bé. bastant bé no havia de d'arriscar massa i, i a mi m'anava més bé el Toni Bou quan ha d'arriscar sí, perquè realment és ja, quan es veu el millor Toni Bou si no ha d'arriscar massa però tot, tot i, és... i així ho va fer molt bé eh? perquè només va penalitzar 3 punts uh -huh. està bastant bé llàstima, eh? llàstima. però bé, bueno, tot i així eh, victòria és fàcil no diríem? Sí, sí, perquè va guanyar només penalitzant tres punts la el va, llar... va ser el segon amb 11 punts ja, I tot i això ja va penalitzar quasi de 8 punts sí. 8 punts més I el tercer va ser la Dan Raga Llavors el, el camionat va quedar... Els 3 mosqueteros Bueno, sí. eh? faltaria aquí el Fukushima Sí, ara el, el, el... Fujinami. Fujinami. EL, ton, el Fujinami, Fujinami El Fujinami, ja tu els àrbitres El Fujinami Llavors van quedar el general primer el Bou Segons el Raga i tercer al Kavastain D'aquest mundial Que sí. és del Toni Bou el cinquè És eh? eh? cinquè... que és espectacular El sí, Toni Bou sí te 26 anys, 27, crec, i té un futur garantin que que està punt ha superat, si no, ara no ho recordo malament perquè no ho tenim utilitzat, però crec que ha superat ja el Jordi Terres, que està igualat amb el amb el Blanping, Duc Blanping. I a més a més, eh, està a res de superar de, de ser millor de la història. O si sigui, ja tenim un Sebastià Loeb aquí de, de, del trial per dir algun Sí, a més, tenim un Sebastien Eugèques a sota, bueno, uns quants Sebastien Eugèques serien els, els rag, el Raga, el Tabastanya aquest. Impressionant, eh? Impressionant, el Toni Bou, i penso que serà llegenda, la seva ciutat de Pierre ja té una... Sí, una estàtua. Un, una estàtua de cera a l'obestia, que no sé si amb aquesta glaçada haurà quedat desfeta o no, suposo que la van fer bé perquè... I impressionant, impressionant. De no, cinc títols, deies? Sí, sí. En la, segona, en la segona competició, en la TR2 va guanyar el títol el Jaime Bustos que també va guanyar aquesta, el, uh -huh. el trial de diguem Rufán. que això ja seria una segona divisió eh? aquests seria... són els que poden estar dalt però en el cas del trial, de la primera a la segona divisió hi ha molta diferència molta eh? eh? 22 punts va penalitzar a part d'això és moltíssima diferència la, la, la de les motos, la potència però és que a part d'això és la tècnica, és moltíssima tècnica de segona a primera pilots bergadans tens? Uh, bueno Tenim aquí, en, en tercera categoria. En TR3. Sí. Tenim el Víctor Batalla. Víctor Batalla del Motoclub Baix-Bergadà. Per, per, és que no el tinc, quin és ah. el del motoclub? Jo diria que és el Pere Borrelles. Sí, Pere que... Borrelles. Ah, Pere Borrelles uh, que hauria de fer la sisena posició, posició final. Sí, eh? Que sí, sí déu sí. nhi eh? Bastant bé, bastant bé. Moltíssim. Sisena posició Pere Borrelles, que a més a més eh, doncs va quedar per darrere dels, dels galls, diguem. Bueno, eh? va estar bueno, molt poc. Ja, ja està allà el Pere Borrelles. Ja. Per bueno. cert, que també hi, el, el Terrés, corrent, eh? mm. també hi ha el fil del Jordi Terrés corrent, eh? També hi ha el fil del Jordi Terrés que, que Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do Jordi Terrés. Sí. Què més ens pots explicar d'aquest trial, Josep? Bueno, que el campió en la TR3 va ser el Marc Orrach. Marc Orrach. Ma, bueno, aquí tinc Marc Orrach, mm -hmm. no sé. I bueno, ja està, i dic, bueno, que com sempre hi va haver molta pluja, llavors i tu, que sempre que venen aquí hi ha pluja l'any passat ja... es va va aguatar es va men aguantar. Sí, aguantar però aquest any tot i això felicitats doncs, aquí un, des d'aquí un cop més a l'organització del Motoclub Baix Berguedà els amics del trial de cal Rosal, i els amics del trial de cal Rosal perquè van un nou any i ja en van tres crec o quatre n'hi ja oè ja per to contra un nou any han portat al campionat d'Espanya aquí a cal Rosal que com us dic és, que és com si fos un campionat del món perquè hi en els millors pilots de de tot el món, sí, sí. per tant unes més felicitats i esperem la pròxima edició, esperem l'any que ve quan surtin els calendaris si més a més tindrem en dur el porreig i esperem també que cap a finals de novembre tinguem el final de festa i no arribi tan apretat que, Ai, que no arribi tan fàcil, que ah, sí. arribi més apretat Sí, però ja està bé que sigui l'última Sí, sí. Bueno, per mi és el millor, bueno, sempre que hi hagi emoció depèn, clar, si no et jugues res vas en llibertat, sí. si et jugues alguna cosa doncs pues, pues no això D doncs com ja veieu, la, la zona estrella evidentment va ser la zona de l'Indor, la, la, la, la que estava ubicada davant mateix del Mercat de Cal Rosal el Pado que estava instal·lat al, al Mercat de Cal Rosal, ben bé al costat i la gent bueno, podia circular per allà el paddock sense cap tipus de problema, parlar amb els pilots fer-se fotos, veure les motos és un paddock molt diferent al de la Fórmula 1 un paddock molt diferent al de... el de la, la Fórmula 1 de poder ni, ni pots entrar el de motociclisme, exacte, és, és, un, món, és un circ a part eh? i aquest any més que mai, un circ uh, un paddock de, de, de motociclisme està tot molt restringit aquí pots parlar amb els pilots, pots parlar amb el Toni amb la, amb Raga, sense cap problema no necessites una autorització de premsa per poder estar allà jo ho celebro ho celebro perquè és una categoria d'èlit a nivell mundial i celebro que pugui fer-se així, no que estigui tot tan tancat i tant secretisme i segurament Fórmula 1 i motocircullisme hi ha un nivell econòmic molt més alt i això fa que sigui més privat però Déu-n'hi del que té, pujar com les cabres Déu-n'hi del mèrit que té doncs deixem aquest tirar de Carlos Rosal i esperem que l'any que ve el puguem tornar a tenir i precisament parlem de Fórmula 1 dels resultats que vam tenir la setmana passada al circuit americà Bueno, tengo la clasificación general, general, y por marcas. Digues. Por marcas, que es lo más interesante, podríamos decir. Bueno, porque interesante ya, está... ya no, porque ha ganado Red Bull. Sí, pero bueno, el segundo lugar, que sería... En el segundo lugar, que es el que se está Ferrari y Mercedes. Y Lotus. I bueno, l'Otus tampoc ja no hi té massa cosa a dir. La uh, Mercedes tindria 348 punts, Ferrari 333 i l'Otus 315. Per tant, eh, com dèiem, eh, aquest cap de setmana, tenint en compte que aquí no ja no corre amb l'Otus... Corre Heike Kovalainen. Precisament un any després de sense córrer, és molt difícil que puguin optar les marques, al subcampionat de marques, que es veu que hi ha molts calarons entre mig, es decidirà entre Mercedes i... Ferrari. No més pel compte de Mercedes, perquè ja s'ha vist quan bueno, un inicia el cap de setmana, que els primers llibres i els segons els va guanyar. Bé, bueno, jo no dic res, ni Mercedes ni Ferrari, perquè és que es preveu un noiguat terrible. Sí. Aquí sí que hauria d'arribar al eh, Mundial per decidir. Sí. Eh, és l'únic que té vista la FIA, molt més no té vista en res. Si té vista eh, és perquè eh, arriba un Mundial a Brasil, que, que pràcticament plou cada any. Cada any prou a Interlagos, cada any. Llavors és bo, però és clar, si hi un Mundial a com l'any passat, que va ser líder d'audiència, destacadíssim, com un xer aproximat al futbol amb un trenta va ser l'any passat doncs pues és clar, però que si arriba tot decidit no la veritat gràcia. és que no té, no té tanta gràcia Ve Vettel que guanyava una nova victòria, i ja en porta set de consecutiva, si no me equivoco, vuit? Vuit, doncs ja, vuit. pot igualar pot igualar Schumacher si guanya demà i superar-lo si guanya la setmana que ve a... Ai, perdona, la temporada que ve a Austràlia Dit això, doncs... Bon, eh, podem repassar els horaris... Els punts, i digues els punts... Val, I repassem els horaris... A, a la segona secció mm. repassarem això dels horaris... Vale. Digues els punts... Beti, el marge primer amb 372, segon amb 227... El Hamilton tercer amb 187 i el Raikkonen 4 amb 183... Molt bé, i fa pressió el Jordi Rima... Jordi, bon dia... No t'hem pogut dir res... Bon dia, Jordi, ja el tenim aquí... El senyor Jordi Rima per parlar, doncs, d'aquí estoneta d'aquest Mundial de Radis... I precisament el Mundial de Ratlles, que en parlem amb el Jordi, recordem que ell més, més que ningú ho pot dir, no? Jordi, bon dia. Bon dia. Doblet, eh? Doblet, eh? altra vegada a Gales. Sí, Doblet. I escolta'm, és superioritat brutal, eh? Plastant. Sí, bueno, hi havia gent que estava pensant el supercampeonat, com el Neville, llavors, clar, no, no anaven a entrar a la lluita, no? Va tenir un parell de sustos i va dir, bueno, fins aquí hem arribat. Fins aquí hem arribat. Gran temporal, Terrenóvil. Parlem de la segona secció. Una cosa més em porta, Josep? El Dakar. El Dakar, que s'ha presentat aquesta setmana, no? Sí, ja tenim data d'inici, i data de... Quan començarà? Ja, el 4 de el Marco, gener. El Marc Homa, que ja punt a punt, ultimant els últims entrenaments per... doncs per partir cap allà. Sí, començarà el 4 de gener. Sí. I s'acabarà el, de... el 18 de gener. I on començarà i on acabarà? Això encara encara no, no ho he quitat entendre, perquè, no sé, és molt raro. Però també tinc quants participants ja hi 196 motos 47 quarts, 152 cotxes i 75 camions ara si vos acabaré de mirar ah, diria que és a Chile, no acaba perquè... Chile. Sí. Mm. ara t'ho acabaré de mirar no diria que és sortir de Chile i arribar a Chile bueno, ara ens ho acabes de confirmar alguna cosa més? no doncs vinga fins aquí la primera secció del motor i ara doncs, us deixem uns minutets en publicitat i tornem amb l'agenda de la setmana amb el meu amic Jaume i el Jordi que estarà atent eh? fins ara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 Bonjour. So. Il·luminació espectacular. Servizo. So. Sonorització. Servizo. So. Discoteca mòbil. Servizo. So. Iogues equips de sò. Són per diferents festes majors, fira, concerts. Organitzem casaments, festes escolars, banys escuma. Organitzem la festa a mida de les seves necessitats. Presupostos sense compromís. Servizo. So. 93 838 Pons, Porreig. Fira, Mercat a Porreig.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 Ens ha arribat l'hora de l'agenda de la setmana, Jaume, bon dia de nou. Bon dia. Ja estàs a punt? Sí. Doncs va, comencem parlant de futbol, si et sembla. Val. Vinga, comencem parlant de futbol. Quarta catalana, grup 1, desena jornada, partit per avui a les 4 de la tarda. Montmajor, futbol club, Vilada, club Esforteu. Com? Montmajor, futbol club, Vilada? Ah, Montmajor, futbol club, no? Vilada, com... Club... No veig, ja, perdó. Futbol, Montmaior, Futbol Club, Vila eh, Futbol Club, Vilaga, Club Esportiu Alcan. Camp? camp? en de Vila Alcano, no que no té nom, eh? Sí, es, sempre. L'àrbitro de partit. Is veieu un gai Xavè. Al Mamajor és 8 amb 13 punts jugats tots dos equips, 9 partits jugats. El Mamajor ha guanyat 4, n'ha empatat un i n'ha perdut 4, per tant un balanç força equilibrat. Amb un total de gols a favor 15 i gols en contra 23 els tres últims partits del món major han set derrota, potser que posin un nom al camp i llavors a l'igual eh, fem un empat o guanyem El Vilada arriba, tretzena posició de la classificació amb 9 punts també han jugat 9 partits com dèiem, n'ha guanyat 3 n'han empatat 0, n'ha empatat cap n'ha perdut 6 i té total de 10 gols a favor i un 21 de gols en contra els dos últims partits del Vilada han set dues victòries consecutives Partit, també, per demà diumenge a les 4 de la tarda. Al ah, Sant Saladó de Cercs Club de Futbol havia Unió Esportiva. Avià Unió Esportiva B. El camp. Municipal Sant Jordi de Cercs. Eh, ja comencem. I l'àrbitre. Abdellac Bendou Tairi. Tahiri. Torno-hi, sisplau. Abdellac Bendou de Tahiri. Per tant, ha quedat claríssim, eh? Més que mai. L'Avià és nové, eh? L'Avià B és nové d'aquesta d'aquesta quarta catalana, amb 12 punts. Han jugat tots dos equips també 9 partits. El Vian ha guanyat 4, no n'ha empatat cap i n'ha perdut 5. Un balanç també força equilibrat. 12 gols a favor i 10 gols en contra. El Sant Salvador, si és per la seva banda, és 12, amb 11 punts. 3 partits ha guanyat, n'ha empatat 2 i n'ha perdut 4, amb 15 gols a favor i 13 en contra. Demà també, a les 4, a les 4, Ba és el Baix de Torroella Club de futbol i el Berga Club Esportiu. El camp municipal Baix de Torroella. I l'àrbitro Aleix Rojas Calvera. Aleix Rojas Calvera. Partit per demà a les 4:30. Navàs Club Esportiu B porreig Club Esportiu B. El camp la devesa de Navàs. I l'àrbitre Joan Arnau González Fernández. Per demà, diumenge, també, a les 4 de la tarda... Caixerres, Club de Futbol, Sant Llorenç de Moronys, Club Esportiu. El camp... Municipal de Caixerres. I ja hi va aquest de pillo, l'Ars Ruitre. Vilal Dudú. Com? Vilal Dudu Dudú. Molt bé. Tercera catalana, grup 7, m'he quedat claríssim. Tercera catalana, grup 7, dotzena jornada. Partit per avui, aquest, a les 4 de la tarda... Joanenc, Futbol Club, Olvan Club Esportiu. El camp... Municipal Sant Joan de Vilatorrada I l'ar... Mare de Déu, senyor L'àrbitre Em paguen noms difícils Sí, ho faràs per si m'ho perdur Abdelmoguit Benjamé del Corbi Ho has gravat, Joan? torna plau. Abdel Abdelmoguit Benjamé del Corbi T'ha quedat clar, no, Jordi? Mm. Molt bé Un altre partit per demà a les 4 també el Porreig, club esportiu, i el Viladacavalls, club de futbol, que és el que parlaves abans. Sí, senyor, el tercer catalana. Aquest partit al municipal demà, eh, que sí. I l'àrbitre? Sí. El... És el David Millán Miranda. Molt bé, el Porreig, que és quart, eh, quart, de només 4 eh, punts de del liderat, per tant, ànims i tots al camp demà. Partit per avui a les 4. Gironella, club de futbol atlètic B Castell... Castell... Castellbé i El Vilar, club esportiu Aquest partit es jugarà El municipal de Gironella I l'àrbitre serà Juan Manuel Moro Díaz Segona divisió catalana, grup 4 Dotzena jornada, partit per demà A un quart d'una de migdia, quan ja no faci tan fred eh, Sí, el Sant Feliu de Codines Club de futbol i el Gironella Club de futbol atlètic El camp Municipal Sant Feliu de Codines I l'àrbitre Lluís Eduard Cortés Bosch. Uh, deixa'm dir, Josep, des d'aquí potser sí que hauria de dir cota de neu ara, eh? Que el que tu dius sempre... La, la... Potser sí que hauria de cota de neu perquè, escolta, la veritat és que... S'hauria ja d'estar la temperatura perquè la gent vagi ben abrigada. Perquè aquest dematí el municipal ha vist que anava en maniga curta... I que aquest no deu veure el temps fa molts dies, o no deu seguir res. Perquè, és esclar, dius, encara està a l'estiu. Continuem. Primera divisió catalana, grup 1, dotzena jornada. Partit previst per avui a les 4 de la tarda. havia Unió Esportiva, al Club Esportiu. Força l'avià al camp... Municipal de Vià. I l'àrbitre d'aquest partit? Josep Vilaró Alarcón. Futbol femení. Segona divisió femenina, grup 4. Vuitena jornada. Partit previst per demà al migdia. A dos quarts d'una, aquí al camp del municipal? el Porreig Club Esportiu i el Vic Riu Primer Refo Football Club. Demà, demà a dos quarts d'una, eh? Aquí al municipal. L'àrbitre? El camp? És el municipal de Porreig? Sí, ja t'ho dit. Ah, I l'àrbitre Víctor Orgaz Serran. Partit previst per demà, a les 5 de la tarda. Partidàs. Gimnàstic de Manresa Club, Montmajor Futbol Club. No, Gimnàstic de Manresa C, Montmajor Futbol Club. El partit es jugarà? Es jugarà el Nàstic Park. El Nàstic Park. I l'àrbitre? Teresa Rovira Gras. Un àrrrrrbitre. Futbol sala femení, primera divisió femenina, desena jornada. Partit previst per avui? Uh, sí, és el Val de Tires, Ferrol. A les 4, eh? Que no saps, em posava. Sí. Però és a aquesta hora, sempre. Val... Digues, digues, Val... perdona. Val de Tires, Ferrol, Futbol Sala Femení, Futbol Sala Gironella. El Futbol Sala Gironella, la primera divisió, eh? Uh, tots amb el Futbol Sala Gironelles. Lliga Segona Divisió Femenina, grup 3, vuitena jornada. Puigfitó, Fitor, Futbol Sala, Cacerres, Ballirana, AEB. El camp... Pavelló Municipal de Cacerres. I l'àrbitre? José Antonio Luján Cano. Ho deixem aquí i anem... A... No, publicitat ja l'hem fet, no, Joan? Sí. Doncs que està... <ríe> Continuem. Futbol sala masculí. Vinga, Lliga Primera Divisió Catalana, grup 3, vuitena jornada. Partit previst per avui a tres quarts de sis de la tarda. Ah, sí, sí. T'has trobat, Jaume? Sí. És el Vagan Serra i l'Atlètic 04 de Castellà, Club de futbol sala. Déu-n'hi-do, camp... Povelló Municipal d'Avegà I l'àrbitre Pedro Cabrera Mencival. Menci Zaval Men-di Zaval men, -zabal. men -zabal, Lliga Segona Divisió Catalana, grup 3, vuitena jornada La Pobla de l'Illet, club de futbol Sala, escola de futbol Barberà Aquest partit, bé, Aquest partit està previst avui a les 4, torna-ho dir, sisplau és com eh? És la Poble de Lillet, Club de Futbol Sala i l'Escola de Futbol Barberà Andalucía. I aquest partit a jugarà... Al Pavelló Municipal de Bagà I l'àrbitre serà... Pedro Cabrera Mencibal me, Mendizaval. Mendizaval, aquest... Ah, hi ha no. molt una mica el nom. Deu ser basc, eh? eh continuem. Partit previst per avui, a les 6 de la tarda... Futbol Sala Pés Imaginé Cacerres, Corsica, Corsica Futbol Sala. Al Camp... Pavelló Municipal de Casarres. Lliga 3ª Divisió Catalana. Grup... l'àrbit Ai, perdona, perdona, l'àrbitre, sí, sí. José Antonio Luján Canó. Perdoni vostè, eh. Lliga, tercera 3 Divisió Catalana, grup 5, vuitena jornada. Futbol sala, Porrets, Esport, Bruc, Futbol Salà. Aquest partit es jugarà a les 6 de la tarda... Sí, el pavelló municipal de Porreig. I l'àrbitre serà? Daniel Ruth Borrego. Com us deia, més tard parlem de futbol sala de Porreig, que s'ha fet una temporada extraordinària, i parlem de la setmana que ve, que visiten el Lídia, eh? Partit també previst per demà, per avui, perdoneu, a dos quarts de cinc de la tarda. El club de futbol sala de Ciutat de Berga i el Baivé Club Esportiu. El camp? Pavelló municipal d'Esports de Berga. I l'àrbitre? Daniel Ruth Borrego, l'àrbitre de, de l'altre partit. Sí, correcte. Però bé, estàs al cas, Jaume, és molt bé, eh? Partit previst per demà a les 5 de la tarda. Indàver futbol sala a la Caserres B, futsal Putxardà B. Correcte, al camp de municipal de Caserres. I l'àrbitro, Joan Rider Segovia. Canviem de categoria, passem al bàsquet. Bàsquet, bàsquet masculí Primera Catalana Grup 2, 11a jornada, partit previst per demà. <laughs> Una altra cop a bàsquet mania. <ríe> partit previst per demà a dos quarts de vuit de la tarda. Club de bàsquet al Picat. Has al masculí, oi? Eh, Club de bàsquet al Picat, inforber, bàsquet verga. El bàsquet verga, que aquest any no no acaba de, no de rotllar massa, eh. Cap dels, bueno, eh, més el tutxi que no pas l'Informer, però bueno. Bueno, per fer amb aquest partit al Picat, vagi Picat. A veure, sots 25 masculí, fase prèvia, grup cinc, vuitena jornada. Partit previst per avui a dos quarts de vuit de la tarda... És el Club Esportiu Galí de... Gèlidabé, com sí, avui. Sí, serà Gèlidabé a la tarda, sí. Gèlidabé. Gèlid I el Tutxi Bàsquet Berga. Correcte. Bàsquet femení. Canviem, passem al femení. Tercera catalana femenina, grup 4, vuitena jornada... Club de Bàsquet Mata de Pera, Taronja, Club de Bàsquet Porreig. Aquest partit es juga avui a les 7 de la tarda, eh? aquí, el... aquí no, perdoneu, Mata de pera. Sots 21 femení nivell A, grup 1, vuitena jornada, partit previst per eh, posar començat fa uns moments, a la una. Sí, l'informe de Bàsquet Verga i el Club de Bàsquet Castellà. Partit deu estar ja avançat, al... deu estar al descans, Ara mateix deu estar al descans. I el Humble, eh? L'en Humble. Sí, que avui el Humbleverga descansa. Correcte, estem parlant de, de la tercera divisió catalana senior. Tens la classificació al Humbleverga? No. Bé. Bueno. No, no. Doncs dit això, eh, continuem ara parlant de bàsquet amb el, amb el Josep. Ara parlem una miqueta de bàsquet i ja no de porreig. Sabem ja el resultat del porreig Josep. No, encara no. Encara no, no, no, no està encara actualitzat. Doncs hem de parlar de Bàsquet. Um, doncs comencem parlant del que va passar abans d'ahir ja, deixar li posar la sintonia vas que en mania va, comencem parlant en general i hem parlat del porreig i hem parlat una miqueta dels altres equips de la resta, què vols començar parlant? començant el que va del que va passar la setmana ai, abans d'ahir el partizant Barça uh -huh. va guanyar de bastant de pallissa 18 punts, 82, 62 sí, però Barça aquest any eh, li costa eh? Ja t'ho vaig dir, perquè és un equip encara molt moltes individualitats. Sí, sí, moltes individualitats. Que s'ha d'acabar d'enjuntar. Però hm, li costa tot i això, sí. perquè fa partits molt bons i després, com, com que es desconectés una miqueta, és el que deia el Xavi Pasqual, no està massa content, eh? Quan tres jugadors el fan bé, guanyen molt bé. Quan només no fa un, costa més. I clar, si no en tenen cap que té el dia que no li entren, que comencen a tirar triples i no els hi entren, és quan perden, perquè... O sigui, a vegades no, s'encaparren massa amb els tribles, sí. crec jo que a vegades s'encaparren, no ho sé, no, no, no seria necessari encaparrar-se tant a vegades. És el que ha de passar al Madrid a la primera temporada, diguéssim com ens va fer fitxatges a Dojo, que només tiraven de qualitat, no per xoc, és el que li ha de passar al Barça, que s'ha d'anar acostumant, a jugar en equip, a tornar a buscar tot mitja sota... Uh, fer més jugada de col·lectiva que pugui mm -hmm. sempre acabar en Navarro bueno, ja s'hi ha veient potser s'ha no sé, revolucionat molt a veure que Madrid està anant molt bé sí, perquè ja fa 3 anys del projecte va començar mm -hmm. i clar, ja han entès que si no juguem per col·lectiu perdem no sé li Barça, que li ha de passar mal al Barça si trobem que... un, equip, un equip que, bueno, doncs que, que sí però que, que també li costa fer mal al Barça que no té defensa evidentment guanyaràs de molts punts costi, mm. quan trobis un equip, un Madrid, un Bilbao que és el que va passar és clar també, són, també, també van... són equips que juguen dos partits per setmana i això la veritat es nota moltíssim eh? el Bilbao també és veritat que no hi ha cap partit que bona per l'antilla mm -hmm. i clar, el Barça venia de fer un molt bon partit de Kiev tens el, tens el cervell ficat que ha estat un gran partit i eh? que no hi ha cap partit doncs ens el triem sobre amb quatre jugades i, tres, i és tres, que, tres, que si venies del fred <laughs> <bé> aquí <laughs> i què vols dir amb això Jaume? A aquí o sigui, és a dir ah, sí sí no això sí Um, bueno, doncs, també parlava parlat del bruixador que Sí, va va, un moment abans, Josep um, Una bona notícia potser és l'Orbeck, no? Que Carles ha vingut, no el va jugar Però almenys ja va, va estar en una llista de convocats Sí, sí, bon, ja, ja, fa, ja deu fer Tres o quatre setmanes que entren amb l'equip Però clar um, És allò que diuen, no té l'alta mèdica Però no té l'alta mèdica per no la Per jugar No la bàsquetbolística Sí, sí exacte Si sí, tingués el <ríe> Manresa, jugaria, saps? <ríe> sí no. Com queda aquesta classificació? La tens, la del top 16? Bueno, se, um, seria primer el Fenerbahce, del uh -huh. Celko Bradovich, segon vindria Barça en dues derrotes empallat amb el FSC de Moscú. I la setmana que, la que ve el, el Fenerbahce visita el Palau, no? No, al revés ens sembla. Sí, sí, sí, el Fenerbahce ve aquí. El Fenerbahce al Palau anem a... Una... No, no, aquí ve el Bar Barça-Fenerbahce, partidats, eh, la setmana que ve. Doncs a veure'l, a veure'l, perquè s'entren si va passar estar a punt de guinyar, bàsiques mm -hmm. que se li van a les triples i al final ho va tenir tocar pròrroga. Meno mm -hmm. que te diria que Joan, ens pots posar la cançó la Lliga que estem més has de buscar cop a Europa aquí, cop Europa que és el que té el Sunyer, eh, eh, ens envien ah, això. Veus? Això. Som els campions, això. El això. Sí. Doncs, eh un CSK també que tampoc... Nunca, eh, potser mica com el Barça, no? No, el eh, CSK havia de ser ja fa 3 anys aquest projecte, va començar amb... L'Eletra Messina, bueno, L'Eletra Messina va tornar sí. i les segones tornades no són mai bones. Però venia ja d'una temporada aquella que va perdre la Copa d'Europa contra l'últim segon. Aquella havia de ser l'any del projecte que vam fitxar el Quirelen, quan que teníem tots els bons jugadors de Barça i van anar. O sigui que aquella vida de ser una temporada bona i han tingut dos anys per refer-se per entendre això que et deia de la, del col·lectiu en comptes de l'individualitat i no ho han entès perquè tenen jugadors també bons, bueno, que són els millors d'Europa i com que no han entès continuaran sempre igual i no, no guanyaran mai, tot i tenir els millors jugadors l'any també el favorit per no guanyar, guanyar la Copa uh -huh. uh, no ho han entès uh -huh. el Madrid en canvi ho entès el Madrid ha entès que si va guanyant desequip. I que bueno, ha... penso que molt molt la culpa és del Pablo Lasso, que per cert ha estat renovat, eh? van sí. vam renovar. El cupes del Pablo Lasso perquè està portant un bon equip, eh? bueno, està portant un bon equip, amb els jugadors aquests, fins i tot el porteria. Pro els el ha eh? ferullar. No, no, que... tu no els porteries. Però és que tant anidien. Els ja ha tu fet. No els pas. Els ja ha fet ficar a madura. Sí, sí. És, és molt seriós aquest entrenador, la veritat. Un, també el lideratge d'aquest grup deu ser pel Madrid. Sí, el Madrid ho ha guanyat tot. tot I un, tot, un altre equip ja que no ho ha guanyat va... tot, no? I 28 punts de diferència, eh? Sí, Entre sí, sí. Per La mitjana de guanyats de 28 Déu punts. Do, eh? Un atac impressionant el Madrid, eh? I un altre equip, pensem sí, que també Fenerbahce. ha guanyat tot. Fenerbahce, eh? Fenerbahce i Madrid, no? Després vindrien el CSK, el Barça i... Sí, bueno. també ha guanyat aquesta... Ha guanyat uh -huh. aquest... Ahir uh -huh. vespre contra l'Unicaja. Uh -huh. Bueno. Va. Llavors l'ACB, el Bruxedor que juga demà a les 7 contra el Labora Alcutxa. Recordem que la setmana passada va guanyar el Bruxedor, amb un gran Marcos va guanyar 21 punts, uh -huh. i bueno, aquest això serà un partit maco. Bueno, esperem que no passi com va passar amb el Caixa de i el Madrid, que van perdre 40 punts, uh -huh. Però ja es veurà jugant a casa, bueno. Si tenen un bon dia, hem... hi ha opcions que pot tornar Montreux i Arco. Un entrenador jove, Toni Arco també molt bé, un entrenador jove que fa fa arrotllar molt aquest equip. Sí, el Borja Comenjo està fent molt bé. és Com que va tenir jugadors uh, del Barça bé, ja tenia això, jugadors que en teoria se't una miqueta, perquè són joves, i es va saber portar, que van, quedar, van entrar pleios, bueno, no, no els van, van disputar, però diguéssim, no poden pujar perquè hi un equip, a segure. Uh -huh. Bueno, sí, que molt bé aquest entrenador Borja. Llavors, el Barça juga avui contra el Obradoro, allà, el Crianatura, a dos quart de nou per esport 3. I Tots els partits es podran veure doncs, per televisió de Catalunya. Eh? Menys per 3. El, no, menys el Bruixa d'Or. El no? no? El Caixa de Joventut, sí que es podrà veure un quart d'una també per esport uh -huh. 3 demà. I bueno, um, Deixa'm dir no. una cosa, per donar que talli tallo i tornem al bàsquet. No, no. uh, L'Àlex Abrines està fent una temporada impressionant, eh? Sí. Ja va el... acabar l'any passat, uh, sí. ha agafat confiança i la confiança l'està portant el seu gran jugador, ja que eh. Que desapareixerà aquesta confiança, perquè tornarava totes el són els minuts que està tenint ara. Mm, sí, però li robarà Brad Oleson aquesta titularitat Sí, sí tu creus? Sí, sí, jo tant... si fos entrenador quan un jugador està ben no el toco eh? <ríe> És difícil mm, Bueno, ja ho veuràs El mm -hmm. entrenador perquè és un jugador molt més... Bueno, el primer l'Abriner encara només sap tirar triples Quan aprengui a entrar... No, no, no però ja ha entrat, algunes... ha fet algunes jugades molt maques sí. des de dintre eh? Ja ho veurem Bé, bueno, eh, deies el Bruixa i el Joventut El sí. Bruixa juga demà Demà a les 7 I el Joventut juga avui Avui, no, demà també... Perdó, 10 demà, 10 avui juga Barça. Avui juga el Barça. Dos quarts de nou per esport 3. Molt bé, alguna cosa més que ens hagis de dir? En aviat deixat Marc Gasol avui. Ostres! I Pau Gasol ha guanyat uh, contra Golden State, els Lakers han guanyat amb 24 punts i 10 rebuts. Els Lakers han guanyat a Golden State, eh? I donarà 24.000 dòlars, 1.000 dòlars per punt als afectats pel tifó. Això està molt bé, caixos. això està molt bé, vaig sentir molts equips que oferien això vaig sentir moltíssims, perdoneu, moltíssims jugadors mol alguns equips, els seus jugadors oferien. això està molt bé perquè és clar si realment van on han d'anar ajudarà moltíssim, eh? És que NBA, NBA hi ha aquesta mentalitat, sí que és molt dispers i que hi ha molta diferència sí, no econòmica és veritat, però pues, ja... Però és aquí els primers que hagin són els de tal, jo no diré noms però són els de dal els primers que hagin d'anar, no? Sí, i llavors uh, en... Amèrica és una altra perspectiva Amar Estudemeyer, no sé si ho coneix, un jugador ha, ha estat entre els 4 millors del món de posició de 4, els millors del món va donar 5 cotxes quan hi va haver el Tifo bueno, el, el de New York, l'huracà Katrina. Oh, Katrina. Doncs va donar 5 cotes un cotxe a 5 famílies. Uh -huh. Perquè a, a l'Amèrica l'important no és la casa, no cotxe perquè es van desplaçant. En doncs segui sí, comencem a dir noms Cristiano Ronaldo e Tom Messi va comenceu a donar cotxes. Comenceu donar, sí, sí. donar cotxes Ferraris. Ferraris. Eh? Ferraris. No em fa falta un, un, un, un, un, un vinni ja, prou, un, un pou jo que vulguis 1.400, 1.400, n'hi ha prou. Doncs s'ha donat a margasol oh, i, i greu? Uh, no se sap, s'ha donat a lesionar Derrick Rose. Un altre cop també. Ostres. No se sap la gravetat encara. Quina llàstima, eh? la temporada que va fer l'any passat, llàstima Derrick Rose, eh, anava per estrella. Fa dos anys va fer MVP. Tindrà problemes amb les lesions. Jo i el llans, la meva clàssica, som molt fans d'Erik Rose, compren les vambes d'Erik Rose. Derrick Rose desapareixerà, perquè no ens el mateix després de no ser tan fort any, no, i, més, fora del... i més una altra, sí sempre ah. és la poquella d'avui com si em tornes rosa sí. no. ara no hi, el, no hi fiquis el peu, la cama, el braç no. mm. la classificació d'aquesta NBA, qui, qui és el millor oh. equip de l'NBA, la tens? sí, el meu preferit, Indiana Pacers Indiana Pacers, 11 com... victòries, una derrota impresionant, 11 victòries, una derrota, per exemple els Lakers, com els tenim? fatal, fatal. 5 victòries, 6, 6 victòries, 7 derrotes mm, un balanç mig-mig negatiu i els actuals campions, els Miami Heat? Uh, 7 victòries, 3 derrotes. Victòries vuit, avui ha fet 8 victòries, 3 derrotes. Amb la victòria 8. victòries, 3 derrotes. I els Spurs també? El van primers de la conferència. West. West. No sé quantes derrotes i quantes victòries. Però van primers de la conferència i ho és d'angunyat mm. contra Memphis. Tampoc no m'he perdut més de 2 o tres partits. No. I el Golden State, que, que va començar molt fort, Bueno, al mitj, però clau, va començar molt fort en un equip amb un presupost i els Clippers, els Clippers com estan els Pipers? Estan també, malament, eh? No, mm. no estan entrenador nou, no estan, no estan fent gaire es Això que, que tenen la de final... base del món, eh, crec, el Crispou. Bueno, per mi el millor és un d'europeu que es diu Ricky Rubio. No. No, però. Ugen Tumou, però no. M'agrada molt. L'altra dia li va veure en el Lissou Crispou o Ricky Rubio en el partit de Minnesota. Sí, Golden State, eh. Molve, okay. molt ve, molt ve el Ricky, però no. El no. Grand no bueno, sé si ho coneixeu també no. és molt bo, fa 12 anys per partit i també fa molts punts. Doncs, és molt bo, està a Fenix, no té reconeixement, però és molt bo, és europeu i és molt bo. Llavors també tenim Steve Nash, bueno, en podríem dir molts, però també la decepció seria una mica de Brooklyn Nets, tres vi victòries, vuit derrotes. I s'han gastat molts diners. No sé. molt, molt bé, Josep, alguna cosa més? No, ja està. Molt bé, doncs ara abans ja ha de passar a la segona secció del motor. Farem una punta de futbol sala quan el Joan em tregui aquesta cançoneta. T'hem saltat, eh? No, aquesta no encara. No, no encara no. T'hem saltat, eh? Perquè, Joan, ens has posat l'orillica, ha passat a l'NBA, t'hem saltat. Anem a parlar, doncs, d'una de, miqueta del futbol sala, com deien, eh, d'aquesta temporada que està fent el futbol sala Porreig, que està sent molt, molt bona. I, bueno, jo voldria esmentar el resultat de la setmana passada, que va ser Club de Futbol Sala Odena 1, Porreig, Futbol Sala 5, Partit, va ser un partit força plàcid del Porreig, eh, ja que només doncs, l'Odena li va presentar una oposició bastant consistent a la primera part. La segona part, i com ja vés inhabitual a aquests últims partits, el Porreig va desplegar el seu millor joc i, en definitiva, gran resultat del futbol sal club esportiu, club Porreig, que et posen no, un cloper, eh, l'altre un cloper, el futbol sal a Porreig eh, doncs que fa que continuï segon eh, només dos punts del Vila Torrada, que és el primer classificat eh, estem a dos punts, 19 punts i 21 punts i en la que atenció, la setmana que ve s'enfrontaran els dos però és per això doncs, que la direcció ens ha demanat ja a primera hora d'aquest doncs que eh, la direcció, socis, aficionats i tothom que hi vulgui anar doncs, faci a costat l'equip i es desplaçin a Sant Joan la setmana que ve perquè és un partidàs, primer contra segon i ja el liderat en joc eh, d'aquesta tercera divisió d'altra banda doncs si voleu anar avui al pavelló sapigueu que a les 6 de la tarda eh, un miqueta abans que juguin al bàsquet, doncs a les 6 de la tarda al pavelló gran, al futbol sala al porreig s'enfronta a l'esports bruc futbol sala, al porreig que és eh, segon com dèiem i al esports bruc doncs que és desempatat amb el Cacerres a punts això sí, 9 punts, perdó dit això ara sí, Joan posa-la Ah. doncs ara tocaria la secció de la Mariona, no? Mariona. Mariona. Però no hi és. No hi és, no hi és. Si Mariona, hasta... sí, doncs una situació des d'aquí Mariona, que et trobem a faltar. Eh? Encara, Encara que a que la... trobem a la universitat, la Mariona. Molt bé. Com es diu? La universitat l'autònoma ah, Molt bé que he de dir, ja, home, a l'igual et seguda, a l'igual mirar un... un jump, sí, no ho dir, però sí, <ríe> sí, perquè ja dius que no es pot dir, però bueno, doncs comencem aquesta segona secció del motor, abans de passar a l'entrevista amb el Jordi, el que volia recordar és, eh, recordem que aquesta setmana es tanca el circo de la Fórmula 1, i un circ, i aquest any més que mai és un circ, aquest any es tanca el circ de la Fórmula 1, aquesta temporada, molt gran premi del Brasil el circuit d'Interlagos, última prova, Recordem que si guanya Sebastián Vettel, igualdad Michael Schumacher amb victòries consecutives, que serien 9, crec. I, I si guanyés a Austràlia a principis de la temporada que ve, doncs serien 10, seria un rècord, eh. No, Vettel, diguin el que diguin, diguin que si s'han canviat els pneumàtics, ja que Fernando Alonso està fent amics, tot i que diu les veritats, això sí, però està fent amics, eh, diguin el que diguin, ja sí pels pneumàtics, ja sigui pels pneumàtics, també, també té cotxe Weber, eh, el pneumàtic està fent un final de temporada boníssim eh, i està en un nivell de forma potser més bé que mai eh, jo diria Uh, entrenaments lliures, tenim aquest d'aquí una estoneta començant els entrenaments els tercers, no Josep? Sí, comencen a les dues A les dues i a la cinquena, a la cinc, la qualificació A les cinc, la qualificació I Com van quedar aquests lliures d'ahir? Els primers lliures va guanyar el Rosberg, Solange, uh -huh. Hamilton, Tercebet, el domini de, de Mercedes Que no he estat molt atent però crec, si no vaig equivocar, que han provat els pneumàtics del 2014, no? Sí, en teoria aquest, avui, aquest cap de setmana era per provar l'any que ve. Però no amb els cotxes del 2014 no, de... no, no i una altra cosa que veure, Ferrari ha posat doncs, James Allison que és el que ha muntat el Lotus l'E20 i l'E21 eh, doncs, a fabricar el Ferrari del, del 2014 com ho veieu aquest? Bueno, jo crec que estan una mica perduts uh, entre perduts i desesperats no? Ferrari és una cosa molt grana i fa dies que no, que no la veuen a passar potser és una cosa Jordi com el que li deia t'hem fet intervindre tu mateix eh? com el que deia abans amb el Josep del Barça que potser s'està desesperant que el seu màxim rival allà i sí. no pot, i ha de fer el que sigui i, i potser hi ha molts enginyers i no necessiten tants i un que treballa en una direcció i prou sí, sí, sí. Bueno, jo crec que històricament sempre ha sigut eh, una organització molt gran a nivell jeràrquic no? llavors clar, el fet que les ordres de, o la informació de baix a dalt o de dalt a baix vagi ràpid i vagi cap on ha d'anar diria que és lo complicat allà i suposo també que el fet de que, doncs, que es digui doncs, que Fernanda Lonsa l'any que bé és l'últim any castellà no ajuda. No, no, segur que no. no ajuda. pot ajudar, perquè és com no si ajuda. el vostre equip digui, no, l'OG a marxa, eh? sí, sí. Home, no pot ajudar això. Llavors, eh, el desgravell és total. Sí, sí, sí, sí. Ja siguin rumors des de fora, des de la, la premsa italiana, que també és molt forta, els rumors són total. Però volem si l'Orientson fa un bon cotxe, jo crec que sí. De fet, Ferrari aquest any no ha fet un mal cotxe. No. Llàstima doncs, que va passar el que va passar doncs, en les primeres curses, fins amb un el cotxe anava molt bé ell, Lotus i Ford India i algun altre més anaven molt bé, i després, clar, bueno, va passar el que va passar i tampoc no... Però bueno, no anava malament el Ferrari, tot i que, esclar, si tu fas un cotxe amb aquelles millores i després no funciona o si funciona, però després et canvi les coses també suposo que deu ser, però has de tenir un pla B, no? Sí, Potser no els altres equips tenen més un pla B d'impul·litzar. Jo crec que són més ràpids de reaccionar a nivell tècnic els altres equips, no? Jo Sobretot Red Bull. Red Bull sempre, eh, bueno, des de que estan on estan, vull dir, porten peces del, fins a l'últim moment des de la central, des de Milton 15 cap sí, al sí. circuit on corren, vull dir, Sí, geni. sí, veus a la tercera sessió de encara sí. en parafina, eh? Fins a, sí, a l'últim minut. Sí, sí, sí. Fins a Josep deies, aquests lliures van quedar amb Nico Rosberg a davant Hamilton segon i tercer Vettel i els lliures, els segons lliures primer Rosberg, segon Vettel, tercer Weber el que diu Mark Webber que Vettel és, va, va escalant, llavors acaba a de tot si, sí, comença el divendres, que és el que va dir amb estigues atent eh? li va dir, estigues atent perquè comença malament però acaba a dalt de tot tot sí. i que aviam, deixeu-me a mi dir que si Daniel Ricciardo surt bé, a no sé que li paguin els peus podposar nervios avete això perquè si evidentment ja tens quatre títols, però si veus que l'altra garva en nou, t'està, al mateix dic del Raik conen Alonso, eh? també no sé quin serà, quin gall, evidentment suposo que serà un gall pitjor, però en canvi Hamilton, si sí, Hamilton s'ha menjat totalment la moral al Nico Rosberg i bueno, no sé. una cosa es va dir l'altre dia, Tut Wolf, manager en cap de Mercedes, va dir que el domini que hem vist aquests últims anys amb Red Bull no és res comparat amb el que els espera els pròxims anys per tant, nois, jo m'agrada la Formula 1 però tampoc m'agrada que sigui tan, tan avorrida tanco la perdeta i me'n vaig a la petanca o sigui si és que me'n vaig a la petanca i ho ha dit un que en principi ha d'entendre molt ho. sí. home, jo crec que amb el canvi que hi ha per l'any que ve pot passar qualsevol cosa no? inclús fa molt temps que no es veu cap motor trencar-se en cursa molt, eh? que sí, sí, Jordi, fa molt d'això eh? aquestes coses poden tornar que, ara... és que el que dèiem, el que dèiem Jordi, potser Red ha guanyat amb fiabilitat moltíssim, i a més a més ha guanyat amb, amb velocitat punt que li faltava, el que tu, uh -huh. treball fins i tot el moment, la va mateix. Uh -huh. Josep, què més, doncs, qualificació? Uh, de qualificació? Serà avui a les 5 i la cursa també serà... 58% de probabilitat de pluja, i la cursa serà demà a les... A les 5. A les 5, tens les característiques d'aquest circuit? Sí. Per cert, la cursa demà a les 5, per entendre... La... La la, els tercers detenaments lliures no seran per Antena 3 seran per la sexta aquest cop ja no entenc res la, la qualificació serà per Antena 3 i TV3 i la carrera serà per TV3 i per Antena 3 però com deia el, per demà la probabilitat de pujar d'un 80% puja un altre cop si arribéssim justet seria maco eh Llavors va ser fundat el 1940, s'han disputat 29 GPs, 29 curses, té una longitud de 4,309 quilòmetres. Ja ho diràs, 4,309 metres, 4 quilòmetres, 309 metres, 4 no? 4 quilòmetres, 309 metres. Uh -huh. I volta al revés de les agulles del rellotge. Això no sé. Sí, és un dels, dels pocs circuits que ja ha, n'hi 4, crec. I no hi ha un pam de pla. I no hi ha un pam de pla, correcte, tot és baixada i pujada. <laughs> Digues... Um si sí, sí, faran 15, 71 voltes i hi han 15 corbes llavors, bueno, abans que m'he deixat això el Capdacar comença el 5 de gener a Rosario i acabarà a Valparaíso ah, aquí està, el 18 de anava a dir, Valparaíso crec que era, molt bé, correcte i com es deia el Jordi, eh, participació de Carlos Sainz de Marcoma, amb motos evidentment, amb sí, bueno, el, nani, el sí. nani amb el Mini, i el Mini també hi haurà eh, el Nasser a la tia Eh? per tant seran tres, uh, Stefan la Nasser Alatia i el Dani Roma tres, i els Sainz amb un bugui sí. doncs de... ja, ja. Ah, què serà. i Albert Llovera també crec que està amb un bugui Albert Llovera també, correcte, sí, sí, sí. veurem això en parlarem més endavant del Dakar i de Car... no he tingut temps de trobar-ho però també el L Isidre Esteve va guanyar aquesta setmana, no recordo malament un... Un rally sí, campionó, que... no, no, va guanyar el campionat d'Espanya Ah, això. De ràllis uh, en bueno, buguis, sí. de no sé quin categoria, sí va guanyar el buguis 10-2, eh, Albert Lluvera. Ai, perdoneu al Tidus Esteva. Sí, sí. 10-2, eh. 10-2. I també han de dir doncs que tinc una informació que és també el Xavi Pons està corrent l'última prova del Campionat d'Espanya d'asfalt i si mal no m'equivoco, marcha tercer al ràlli de Madrid, eh, uh, un que ja havia guanyat el Campionat d'Espanya a terra, no un té molt difícil el d'asfalt, pot quedar subcampió, crec però marxa en tercera posició doncs per tant aquí des d'aquí Xavi Pons molta sort i ara sí passem a l'entrevista amb el Jordi que el tenim aquí a Fastoneta que ja ha anat parlant una miqueta i començarem, què m'estàs posant el de Carme no? has de buscar el ratll Catalunya? has de buscar el ratll que la fiqui del desert encara? el Jordi, això sí, això el Jordi ja li sí, una mica Jordi bon dia, doncs eh, bon dia. arribat, recent arribat d'Alemanya recordem el Jordi que és l'enginyer de test de l'equip els Baix en Motorsport que ha guanyat tot en el Mundial de ral·is han guanyat. Han fet el doblet en marques i quasi, quasi en pilots eh? ha mm -hmm. faltat poquet ha anat, poc, però, bueno. ha anat per, per poquet eh? Jordi, com et deia abans, un altre doblet a Anglaterra, no, ho sé, no ho sé ho veieu tan clarament a Anglaterra, també que seria així? perquè és mm -hmm. que el Gés fica a córrer i noi. hi sí. home, no, no havia anat malament però clar el, el cotxe sabien que podia ser ràpid i clar, en el moment del rally ens vam plantejar fer primer, segon i tercer no? però clar, el Miquel Miquelsen també va tenir algun susto i al final va dir bueno, fins aquí hem arribat també intentant lluitar pel tercer va, va quedar cinc el Miquelsen també potser té bon futur eh? el no sí, veus jo crec que li falta mica més de, de pràctica amb un World Rally Car sí, i no tenir por, no? potser i no, bueno, també li falta potser, més quilòmetres amb el amb el, amb el, amb el, amb el, amb el cotxe, no? els altres ja em porten molts. Doncs tenim aquí el Jordi per parlar de, perquè tots dieu Volkswagen, ostres, és, és com si no d'això vingués un, no sé, un mini i resés. No, no, Volkswagen és Volkswagen, Volkswagen ja ho té molt ben preparat. I ell ha vingut aquí, doncs, perquè el que volíem fer, si el jo me baixa una miqueta el ritme i no sento tant aquest cotxe de fondo, eh, és parlar d'aquesta temporada, una temporada que ha estat extraordinària. Sí que no hi ha hagut Sebastián Loeb, però ha nascut una nova llegenda, Sebastià Nogé, també és francès, o sigui, un li ha deixat a l'altre la, la jerarquia, i Vols Bagen ha format un equip sensacional, s'ho han emportat tot, i nosaltres volíem saber doncs, el secret el secret d'aquesta aquest, temporada tan sensacional, Jordi, perquè com va començar tot, perquè tu com et va venir buscar, Vols Bagen?, Bueno, la, la, el, el tema va una mica de, de Seat, no? Hi havia estat molts anys de Seat, de 7 anys. Llavors, quan el grup els va donar la llum verda a Volkswagen per anar model de les ral·lis, van voler presentar una cosa ràpida en el següent saló de Frankfurt. Van contactar els de Seat per fer un cotxe que rodés, pràcticament, que fos un polo, i Seat va dir que sí, van fer una mena d'híbrid entre un polo per sobre i per sot era una Skoda Fabian i a partir d'aquí va començar doncs una relació de col·laboració. No? Llavors quan estaven formant l'equip, doncs els van dir, bueno, coneixem un noi que el tema de Rails li agrada, que el tema d'anàlisi dades també també li agrada i és el seu i bueno, si us convé, doncs, i a partir d'aquí doncs va venir, van contactar i bueno, ens vam entendre i, i fantàstic. A... I a partir d'aquí comença la història, ni jo el projecte Polo World Relicar i el comença a provar i el primer provador doncs va ser Carlos Sainz. Carlos Sainz, sí, sí, sí. Bueno, al eh, el... El primer cotxe el, el que el que va fer Cedric ja, ja i va pujar el fence, però ja era més una cosa de màrqueting i va fer les mm -hmm. fotos, no és realment seriós, però realment el primer cotxe de test sí que també el va provar entre el sent i el i al logia. El, el, el cotxe al polo va començar a fer quilòmetres, quilòmetres, quilòmetres, acumulant testos, estava acumulant informació. Mm -hmm i arribàvem doncs, el que era la part bona, que era el 2013 que us estrenavam amb un pilot que havia estat provant una Escoda l'any passat, va estar sí. corrent tot l'any passat amb Escoda, li va anar molt bé Sebastià Nogé, crec, sí. i el nou fitxatge estrella, que era el Jarimati Lapbala, que tots donaven potser més com a la a davant, que no pas a Oger, jo creia molt en el Sebastià Nogé, ho va demostrar, i doncs arribava eh, la primera prova, el Rally de Monte Carlo, a eh, principis de gener, un segon lloc, una retirada mm. de Jari Mati a la bala en, un, en el tram mític. un accident. un accident, un accident amb, bastant fort. Sí, és que, amb unes condicions bastant complicades. Mm. I una segona posició de Sebastià Nogí. L'esperàveu aquesta segona posició, Jordi? No, home, esperàvem intentar estar allà en algun moment, però el Monte Carlo canvia molt les condicions i era complicat, però clar, i en el primer tram, en el shutdown, bueno, va anar una mica així com va anar, però el primer tram ja va fer amb el Polo no? Llavors, a veure que realment podíem estar allà amb primer impressió. tram del Mundial i escratge sí. o sigui, millor temps davant de a, a, davant Sebastián Loeb i de Tany Sordo, que sí, també no. és un gran especialista sí. per tant, a partir d'aquí eh, <ríe> l'equip de pensar sí que funciona el Polo sí, sí, sí. Home, com mínim veure que sobre asfalt sempre parlàvem a veure quin podia ser el punt dèbil si el xassi, si el motor si... i vam veure que almenys el conjunt mínimament funcionava van avançar el ratlli i, com dèiem, el Sebastià doncs es va escapar i es va escapar moltíssim. Va ser imparable, el Sebastià Nogé va dir que, segon, n'hi havia prou, sí. però va arribar a la cita de Suècia, al febrer, i a Suècia la sorpresa va ser enorme quan Sebastià Nogé va guanyar per davant de Sebastià Nogé, que potser estava una mica nerviós, va sortir una mica de pista, i està mica nerviós, però l'OG posar un rima imparable. Sí, Ara, havíem fet test a Suècia, potser havíem fet 8 jornades de test, crec, a Suècia, abans del ratlli i clar, ell bueno, sabia com ho havia de fer el que no sabíem era si això seria suficient per, per guanyar, no? I sí, sí, realment ells va durar molt còmode i va córrer molt des del principi i, bueno, i inclús ell intentava dosificar-se va dir que si corria menys que faria errors i... i que això és bo, és clar, això a els pilotos, eh, ja ho diuen No, a vegades ens ho tu que quan tens un demà davant en el cas del web Tu vols ficar més gas per atrepar-lo i això et cometre errors. I al revés també. O si sigui, tu vols sí. dosificar-te i com que no estàs acostumat a la rima, també comets sí. errors. La concentració no és la mateixa. Suposo sí, sí, que has d'anar un nivell sí, altíssim. Sí, sí, sí. No només guanyava el ratll, sinó no només més a més s'emportava la pobra Estès, els tres punts sí, extres. Sí, sí, sí. Per tant, <laughs> sensacional aquest ratll de Suècia, que com deies, no, no us ho esperàvo pas. No, ni no, molt no. menys. Home, aquí va ser la, la confirmació, no? el, rally, el rally que és molt d'alta velocitat on el motor ha d'estar bé però la suspensió també ha d'estar bé per intentar treure tracció d on, d on no n'hi ha, no? I aquí vam veure doncs, que normalment bueno, uh -huh. sí que podíem estar. I arribava la prova, no estrella, però sí una prova dura, dura, dura, de veritat que era Mèxic uh -huh. les condicions eren molt difícils, una altitud uh -huh. molt alta i els motors pateixen molt i uh -huh. ja vols, va vols va tornar a resar uh -huh. un altre cop. Uh -huh. Victòria, segona consecutiva del, del Sebastià Nogé. I aquí el Jari Matilamal només va sumar un punt, va fer una, una desena posició. Sí, aquí hi havíem estat a finals del 2012 fent test, i clar, fet test a pràcticament 3.000 metres d'alçada canvia molt que fer-los eh, a randamar. No? Per tant, el, el, el motor el teníem com un rellotge afinat per l'altura, i els xassis bueno, també sabia més o menys sobre terra que podia funcionar. No? Per tant, estàveu treballant moltíssim i moltíssim bé, Jordi i la veritat estàveu treballant moltíssim bé, perquè en tres ratllis ja portavo dues victòries consecutives, mm. i arribàvem a Portugal. A Portugal va ser un rally extraordinari, recordo, un tu-a-tu amb Dani Sordo el primer dia, mm. però el segon dia, doncs, Sordo ja sortia de la pista, del mm. que ara mateix el Josep, per la pressió que aquella d'anar... Sí, sí, sí. Jo corro, perquè que aquest encara corre més, i vingui mm. i vinc, i, vinc i, i suposo que es queda ser desesperant, sí, sí. i també s'emportava la Pau d'Orestel. O sigui, tercera victòria, quan venia en sense tres, tercera victòria de Sebastiano G., Aquí, Jari Maté, l'Atbala aconseguia una tercera posició, crec? Sí, anàvem... Diumenge matí matí sortíem primer segon tranquil·lament i tot pintava que havia de ser el primer doblet, però, bueno, un va anar una estona només en transmissió davant, a l'OG i l'Atbala va anar amb tres rodes... amb, uh -huh. amb, amb, amb, amb tres rodes traccionant, diguem. Uh -huh. Trencar un, un pel·lí i va perdre la segona posició. I arribàvem a l Argentina. L Argentina també era un ratllí, doncs... Eh tradicionalment complicat, eh, un ratll i, doncs, eh, una terra molt fina, i Sebastià Eugé sumava... Eh, era segon? segon. Si no va guanyar l'EP. Segon, web, sí. segon, va guanyar l'EP per una errada... Que, si no m'equivoco malament, tots dos es van sortir a la mateixa sí, curva. tots es van sortir i era una dreta així una mica ràpida amb un vessal molt, gran, un molt eh, gran, van voler evitar i tots dos van anar fora el que passa és que l'oixi se'n una, min... una mica un, més avall, un, un pam més fora i ja no el va treure tan fàcil Aquí anar. va haver el ratll, eh? I, i, i, I aquí es demostrava com els va generar molt bé i que si Citroën no anava malament el que quan el porta el número 1 i quan el porten els altres també hi ha diferència. Arribàvem a Grècia, a Grècia les coses van començar a complicar una miqueta més, era un ratll molt trencador... Sí i a Grècia sí que uh, ja va sumar 4 punts sí, sí, sí. no tenia tant provat potser però arribava la victòria de Gerimati Latvala la no, La primera de la temporada eh? vam estar fent test durant una setmana i tot. Bueno, el, el cotxe està molt optimitzat i clar, quan real relís tan dur començàvem a tenir problemes no? i una tercera etapa doncs, que era mica plàcida no? ja, perquè Dani Sordo sí, va dir en tinc prou segona sí, posició sí, sí. ja venia de diversos errors sí, sí. i no volia apretar més però el que va passar va ser que Oger es va quedar sense corrent en el dipòsit de la benzina i llavors, clar, quan ho va trobar, el problema que era ja era massa tard, hi havia, fallo hi havia penalitzat. Sí. Déu-n'hi-do. Després era, de cinc ratllis, sí, sí, o sis. Sí, sí, sí. eh? Déu-n'hi-do. Sí. Ens anàvem a Sardenya, eh, que per cert, els enviem molts ànims de la desgràcia que han tingut aquesta setmana. I a Cerdanya, nova victòria, Una victòria de Sebastià Nogé, amb, amb un esters que li dava moltíssim, ell mateix sí, va dir, sí, sí, sí. i no només això, sinó que més més, pobres A partir d'aquí, deio, eh, es pot guanyar el Mundial. Mm. Home, no en cap moment s'havia parlat, ni, ni, ni internament, no? El, el repte que ens anàvem posant, que canviava cada rally, ens, ens posava, doncs, l'objectiu d'aquest any són tantes victòries i tants podis, no? i clar, com que anàvem, ho anàvem aconseguint ens unaven canviant, no? Fins que al final no sé si va ser després de Cerdanya una mica més tard i va dir, bueno, ara hem d'intentar guanyar això. Ben déu nhi Aquí el Jarimati també feia tercer, crec. Sí, sí. Tercer, eh? I a Finlàndia. Finlàndia mi va deixar impressionat, mm. perquè sí. és la terra dels finlandesos. Finlàndia terissionalment guanya els pilots nòrdics. Sí, sí, sí una lliçó de pilotatge, ja l'havia fet Sebastià Nolet fa uns anys, mm. i aquest any la va fer Sebastià Nogé, impressionant, eh victòria als segons mm -hmm. perquè i meva, crec que va ser el dissabte o el divendres set, pot ser set o 8 trams consecutius marcant el millor temps, mm. això és moltíssim eh? això és, això és molt... en Finlandia el cotxe també funcionava, o sigui, sí. el cotxe ja el teniu per rapidesa, per fiabilitat per tot. Tornava a ser una derrali així com a suació, on és velocitat pura i, bueno, ho has de tenir tot bastant posat a puesto per per anar ràpid i realment doncs anava, no? A l'Atballo crec que el que li va passar era que tenia la pressió d'intentar guanyar a casa i ell sabia que havia dos o tres trams que eren claus per ell per guanyar i el primer on van intentar córrer es va sortir una mica i havia un roc amagat a l'herba i, bueno, ah, ja es va acabar. Llàstima. I eh, anàvem a Alemanya. A Alemanya, que doncs que molts donaven de favorits dels Citroëns ja que... i no viu també. Mm. Ja que nubil, no van fallar no van fallar. el que sí que va fallar potser per el fet d'estar a casa va ser el Sebastián va sortir de la carretera en un mm. lloc pues, que, que generalment no, no tens que permetre de sortir en un no. lloc així potser és els nervis o, o què era o el fet que, el que està a casa va ser el, el primer potser error Humana, per dir-ho d'alguna manera no? després de tants de trams eh, sí, bueno, els primers trams anava molt ràpid i la, però la segona jornada va cometre un error en un lloc complicat i, bueno, i a partir d'aquí va arrencar una roda va intentar continuar però ja, ja estava a no? Austràlia va esmentar l'error Sí. guanyant el ratll, i més a més emportar-se els tres punts en un territori que hi ha aquelles boletes, eh, que sí, Jordi? Sí, sí, sí. sí. Has tingut ocasió de veure-les, no? No, no, no. no I No vaig anar-hi. Hi, no hi, anar -hi. aquelles boletes, eh, que estan complicat sí, i que, els, que patinen sí, sí. tant com el gel es veu, mm -hmm. doncs, eh, com, clar, com que va guanyar a Suècia, doncs va guanyar Austràlia, sense, <ríe> sense gaires miraments. Uh, el Gari Mati feia una quarta posició, per tant... Uh, el Sebastián era el primer de Volkswagen però el Jari Maté Labbala uh, mica a mica, com em deies tu a mitjans de temporada anava coneixent el cotxe, cada cop el coneixia més bé sí. i arribàvem a França uh, recordem a França, victòria també de, de Sebastián Auger, segona consecutiva després de la d'Austràlia i un punt extra de la pobra Steix França que era el lloc de a casa seva i on recordem Sebastián Loeb va penjar el, el cas definitivament en el mundial de ratllis i un ratll doncs, que no va començar a saber problemes el primer dia. Bueno, eh uh, era la Power Stage era la que donava punts i era la que tenia per primer cop l'opció de proclamar-se campiona. Això volia crigueix si no va. Ai, uh, abans de sortir ja ho va saber. I, clar, llavors tenia 4 quilòmetres a fer, estava tremolant pràcticament, i bueno, va fer el que va poder, crec que només va ser quart o alguna cosa així. Creus sí. mateix que jo que havia estar pensant en tots els ratllis que sí, havia fet, que... tot el que havia passat, sí, sí. i estava corrent, que no, no sabia ni el no que li cantava a copilots. Bueno, sí, sí, sí, suposo que anava. I, bueno, al final va ser passar això, tot el tràngol entre, per dir-ho d'alguna manera, sabem que ja, ja ets campió, però que has de córrer ara mateix, no? I bueno, va fer el que va poder. Uh -huh. El, el dissabte algun psicòleg li havia dit, noi, toca córrer. Sí. I de quina manera, eh? Sí. De quina manera, perquè va ser un rally, de, potser dels més interessants de l'any, no sé si consideres en mi, sí. un rally que hi havia quatre pilots i emocions de guanyar-lo, que eren Tirret Noviu, que anava líder fins que va punxar, eh, Sebastià Noge, eh, Dani Sordo i Sebastià Loeb, aquests quatre, mm. anava, i tots anaven en 5-6 segons, sí, sí, recorda que estàvem, i... estàvem comentant la jugada, Sí. i el, el diumenge eh, doncs Sebastián Labba va atacar una miqueta va sortir de pista i li va deixar camí lliure tant a, a Eugé i a Sordó que en aquest cas aquí va ser segon el Labbala també va fer un bon rally mm. també estava allà en una tercera posició final demostrava com els va generar bé amb asfalt, amb terra mm -hmm amb terra trencada, anava bé a tot arreu. Sí, el, el ral·lei d'Alemanya va estar líder per primer cop a la seva vida d'un ral·lei d'asfalt, que clar, per un pilot nòrdic això era, era bastant com la pompa, diguem. Tres trams a... o dos trams pot ser, Jordi? Tres trams, Tres dia, trams no? I llavors es va sortir. Però, bueno, llavors quan, va sortir. Quan plovia. Però és clar, unes condicions. I el, eh? sí, el ral·lei de França doncs tornava a estar allà, no? Tornava a estar en, un, en, una, en una superfície que no és la seva, diguem, tot i que li agrada l'asfalt, però que no és on ha pres a conduir, doncs tornava a anar ràpid. I arribaven els dos últims ratllis, el de Catalunya eh, on el Sebastián doncs, va liderar el ratll fins al tram de coll de joc del dissabte mm. on va tenir una punxada i què es fica la punxada ara per no perdre tant temps els cotxes? Bueno, no, no hi ha res No hi ha res. No res. No res. No l'antiga la, no, Mousse no la no, no. Per tant, fins al final sí. reduint una miqueta sí, i surt sí. més a compte això, operar i canviar la roba Bueno, ells ja saben més o menys en uns números fets de saber quants quilòmetres et falten i ells ja intenten saber, saben el què perden canviant la roda, que normalment sol ser un minut, 15 segons, i ja saben, bueno, si el paren i, i ho fan o no. Suposo que ho sentit bé, no? Uh, un minut i 15 segons, és treure's l'arnest, baixar, treure el gat, per tant s'ha d'anar supercoordinat, uh -huh. pistola amunt, esperem que hagi bateria, pistola, treure'l pneumàtic, tornar a posar-se no, uh, posar l'arnès perquè estan obligats, sí, sí, sí. i cor, si no hi ha penalització... Un minut, 15 segons. Per tant, si és un tram petit no val la pena, però si és un tram de 50 quilòmetres, potser val la pena, no? Sí, sí, sí. És espectacular, doncs. Aquí, el mateix que... Doncs que digue'ns el, el que va dir Carlos Sainz el dissabte, el migdia de l'assistència de Trontura. Ah, bé, bueno, sí, que ell va dir que això estava guanyat, que no, que no, que no hi havia que no hi havia d'haver pànic, que, que era possible i que no passava res, tot i que hagués punxat que aquesta punxada li faria guanyar el rally, sí, no? Sí, exacte, li farí guanyar el rally. Impressonant i això va, va ser. Perquè diumenge va sortir com una esperitat, sí. amuntant de terra, doncs que va treure temps a tothom, a tothom mm. i va, va, més d'un va cometre un error degut al rima que portava, doncs Sebastià no que va que va, doncs, el seu company d'equip que en aquest cas aquí va ser segon, sí. eh? va sí, ser segon, primer doblet si no me'n recordo sí, malament primer, no? primer doblet i com que n'hi no ha un sense dos la setmana passada a doncs, Anglaterra altra, sí. segon doblet sí. a la que també doncs, la bala l'estava seguint però mm... no hi havia. quan anava molt ràpid a inclús deia així en petit comitè que el ritme no el podia seguir si la bala no feia fallos el era que l'Atbala anava, anava fent fallos i anava deixant un segon per aquí un segon per allà doncs impressionant eh impressionant perquè els boscos de Galès també se les porta, eh, on s'han viscut tantes batalles allà eh, un del teu equip, eh, el Carlos Sain mm -hmm. té bona experiència sí, sí. doncs això és el que aquest és el resum d'aquesta temporada de 2013 del Mundial de Ratlles en què doncs, el Jordi és la seva primera temporada de Volkswagen eh... eh, és la, la primera en, en, en competició en competició, eh? exacte, correcte pues en competició, eh, doncs aquest és el resum per això sabem que vols Volkswagen ha anat també doncs, perquè han fet una molt bona feina, darrere hi ha un gran equip tothom treballa, tothom sap el que ha de fer i ara tenim el 2014 no? arriba, arriba Hyundai com veus el Hyundai? bé, bueno, això pràcticament fins a després de les tres primers ral·lis tampoc ho veurem no? crec que són amb superfícies molt diferents i molt canviants i potser fins a Portugal no es podrà veure realment la feina que han fet i fareu, quin nivell estan fareu molts canvis o mantindreu l'estructura no, d'aquest no, any? no, no, serà tot pràcticament igual petita evolució al cotxe i tot, tot igual Canvien les normes l'any que ve? El rally car? No, no, pel 2015. pel 2015. Mm -hmm. Hi ha previst alguna entrada nova? No, sona Toyota però no crec que... Potser 2015-2016. Ara, ara mateix està tot. Ara mateix serem 4 equips, 3 i un de seny oficial. No? Sí, que seria sí. Tindríem a Citroën, a Volkswagen i a Hyundai que entra. Hyundai, sí. eh, els veus amb possibilitats? Home, algun pòdium crec que poden fer. Tenen un gran pilot. Sí, si fan un cotxe que sigui robust o no, un realment, una mica trencat. Els ral·lis de velocitat pura ho de tenir tot molt clar, com per, com per anar ràpid. Sembla sí que porten més quilòmetres que vosaltres amb TES, no? No, no, no. no? Bueno, nosaltres en vam fer 20.000 en tot el 2012 i ells fa un mes i escaig en portaven 5.000. O sigui o... Per tant, m'he quedat bastant curt. O, en, sí, o, o, el, si o, els, o els fan dia i nit o no... <laughs> Eh, i jo, bueno, hi ha el fitxatge estrella que potser és el, el que més li pot plantar cara a Sebastiano G, sí, Tirinniu. Sí, sí, sí. Jo que ja, potser ja la premsa francesa i balga està una mica decepcionada, va esperant veure el Montcitron i de tu a tu i diuen que potser Maliondai no estarà a, en el nivell, no? però bueno, crec que s'ha de veure, s'ha de veure, no? Podria ser que consumis. perquè és coneixat més el cotxalet Bala mm. i serà potser més això. Hm. Mm. Que mica el censarà els de la temporada passada. Mm -hmm. eh. Per les teves fonts o teva informació Jordi, eh, tens alguna notícia dels altres equips, què farà Citroën, què farà IM no, crec que, bueno, està tot tot obert, els de Fortem Sport intentaran repescar l'Irbonen, però també s'ha de veure qui paga la festa, que sempre s'ha pagat. Qui el problema en aquestes condicions no oficial. No, bueno, si sí, intentaran posar fort i algun adhesiu per a que no serà oficial, sinó que algú hura de posar diners, si turen probablement amb cúbica. amb cúbica, en cúbica que els hi va deixar un bon record també sí, Gales, sí, sí, no? Do, sí, sí. Dos, dos records. No, Ens va sortir dues vegades, la primera encara era mig eh, per la segona de unitó, eh? la sí, la segona, era, no i un altre que també és una albera, Crismic, que també va deixar un bon record sí, sí, sí, clar. Sí. per tant diguéssim que vols vagin estar tancat eh, amb, amb, amb Gerimati Labbala i Sebastià Nogé el número 1 i el número 2 sí. que si Citroën Dani Sordo és, fiable, és fixa? És, és molt probable que sigui però no li ofereixen tots els relis Llavors, per tant faria, hi hauria una combinació sí. diguem que tornem els relis d'abans sí. no sé si seria combinar-se entre ell i el Crismic o com, com aniria però sí, alguna, uh -huh. alguna o depenent de els resultats sí. el i en esport Otsbergeria, mm. Novicov, seguiria o no? No no ho sé, no hi ha digo no hi ha era bona relació entre Novikov i Ford, però. La que sé és que en moment de el veu, seu copilot no, sí, aquest, sí, eh. S'ha sí, sí. a veure a un mes pot na. I com deies tu, un possible retorn de Mikelborn que va que va voltant, mm, eh? sí. Que va voltant. I a més, junt d'ai doncs ens falta saber el segon. Sí, falta saber el segon que falta ja. estar doncs, amb, amb tractes? Sí. Bona, bueno, Jordi, De vacances? No massa. No, d'aquí dues setmanes comencem test a Monte Carlo i d'aquí a un mes a Suècia. Sí, que no... pues, per tant, comença ja el Mundial 2014. El... Sí, el 2014 comença ja. I Sebastià Nogé prendrà part en la carrera de campions? Sí, crec que sí. Tampoc pararà. S'haurà de no, desembre. Tampoc pararà. Bueno, ja pararà ja, ja no ho va l'any passat. Ja li t'hauré d'anar a cor. És el que té això. Doncs molt bé Jordi, moltes gràcies eh, per haver vingut avui i haver pogut doncs, fer un repàs que ha durat estona, eh? hem estat 20 minuts en una entrevista que valia la pena perquè tan bé que anava a vols volíem saber de què era i bueno, la temporada 2013 ja està completa i ara per la 2014, que ja ho veieu, guanyen i tornen, per tant no se'n cansen. Ara la prioritat per dir-ho número 1 és guanyar Montecarlo. Sí, i a Mundial, bueno, ara ja, sí que, ja, som, ja ara sí que són els objectius eh? vindrà, ara ja no són podis ni res ara ja són els objectius, des de dintre no? sí, sí, sí. molt bé Jordi, doncs moltes gràcies que tinguis un bon viatge de tornar allà sí, a la teva segona residència sí, que ens ha tingut a veure més no aquí eh? i torna a marxar, per tant moltes gràcies Jordi i nosaltres ja us deixarem eh, tenim ja el resultat del bàsquet on encara no està actualitzat no, no està penjat no hi, ja doncs lamentablement no podem donar el resultat eh, que jugava en quin el 1 Uh, quin, el júnior família el júnior femení a tres quarts d'una no resultat. però bé, bueno, nosaltres ho deixem aquí la setmana que ve esperem comptant amb la confiança del Pep Sonyer que pugui estar aquí ja eh, Pep una abraçada des d'aquí i de moment aquesta setmana Déu Jaume, bon dia, gràcies Jaume, adéu, bon dia estàs aquí? a menjar que no havia posat la cançoneta Sí no tenia els cascos adéu Jaume, bon dia uh, fins la setmana que ve molt bé, gràcies Josep una cop més gràcies Jordi com et dic per aquesta entrevista, i gràcies a tots, una setmana més que us ha parlat, a Verplan és un plaer, fins a la setmana que ve. Adeu! Adeu!